хоча все ж таки мусив це знати. «Я не можу вам сказати цього», – відповіла вона. «Але присягаю перед Богом. Та людина невинна. До того ж, це ніяк не стосується скоєних сьогодні злочинів». Її слова звучали так переконно, Ну і дивно ж річ людське серце. Почуттям, що переважало в мені, була не стільки недовіра, скільки я ледве наважу це визнати. ревнощі. Я по-справжньому страждав, бо Лідія піклувалася про іншого. «Ви добре усвідомлюєте, про що просите мене?» «Так», – відповіла Лідія. Вона що з цим проханням можу звернутися саме до вас. Я вже не поривався розповідати про все інспекторам. Я мріяв підійти до Лідії і міцно стиснути її в обіймах. Але вона набагато раніше від мене усвідомила свою силу і свою владу наді мною. Я спитав... Якщо я дам вам свої ключі, як же сам потраплю додому завтра вранці? Тверді будуть відімкнені. І той чоловік буде там? Можливо. До якого часу він залишатиметься у мене? До першої ж зручної нагоди, коли зможе виїхати... Не завжди ж буде тополевий острів у стані облоги. Все це здається безглуздим. Ми й далі грали, але вже у цілковатій тиші. Обличчя Ліді стало замкненим. Дядечко Соня підвівся, щоб підкинути у грубку вугілля. Я помітив, що Мореллі заздвістю поглядає на мене, нещасний. Якби він тільки знав, за їхнім столом теж грали. Ви можете відмовитись, сказала Лідія, не дивлячись на мене. У цьому разі ви, звичайно, забудете все, що я вам сказала. А якщо я дам вам ключі, і голос з солодким кинджалом протнув мені груди, тоді я цього ніколи не забуду. Навіть сьогодні, згадуючи ці хвилини і зі всією відвертістю питаючи себе, чи вірив я в обіцянку Лідії, я відповідаю так, вірив. Я був певен, що Лідія не збирається хапати мене за руку і силоміць тягти за собою на злочин. Крім моєї слабості, перед нею була ще й впевненість у тому, що вона. Не вимагатиму від мене нічого безчесного. Неможливо, щоб ці очі, ці жадані вуста були знаряддям наряддям брехні. У цьому я не мав ніякого сумніву. За тим столом засовувалися загрюкові стільці. Там партія закінчилася. Ну, холуби, Кажав інспектор Багар, позіхаючи, «Не дуже надягували!» Будильник показував рівно північ. Дядечко Сонье оголосив, що йде спати. Останнім частував вином він. «Лідія, я думаю, завтра доведеться вставати раніше. Приготуй сніданок данок, панство. А якщо прийдуть інші, я знаю». Сказала Лідія. Вона поглянула на мене. Віддаючи їй колоду карт, я передав заразом і обидва свої ключі від садової брами та від будинку. Незважаючи на те, що моя розповідь може надалі стати занадто сухою, я хочу викласти наступні події в чіткій хронологічній послідовності, якомога точніше. Коли Лідія з батьком пішли спочивати,